По новини. Полудневе сонце заливало своїм промінням лабораторію у Хенкрос-Менор. Принесені туди кілька крісел і диван скоріше підкреслювали занедбаність кімнати, ніж її умо블ювання. Злегка посіпуючи себе за вуса, Мередіт Блейк недоладно розмовляв з Карлою, заїкнувшись він сказав: "Моя дорога, ви надто схожі на свою матір, і все ж не подібні з нею. У чому ця схожість і неподібність? У вас є її колорит, манера рухатися, але ви, не знаю, як висловитись, ви покладистіша, ніж була вона". Філіп Лейк похмуро дивився у вікно, нервово барабанячи по склу. "Який сенс всієї цієї затії?" промимрив він. Такий прекрасний день. Еркюль Пуаро поспішив заспокоїти його. Так, я прошу вибачення. Це, звичайно, непростимо. Я зриваю партію в гольф. Але, бачте, пане Блейк, йдеться про дочку вашого найкращого друга. Ви ж можете пожертвувати задля неї однією грою. Слуга доповів. Мадмозель Уорен, Мередіт пішов їй назустріч. Як мило, що ви знайшли час прийти, Анжело, сказав він. Я знаю, ви дуже зайняті, і провів її до вікна. Карла сказала: Доброго дня, тіточко Анджело. Я читала вашу статтю в сьогоднішньому Таймсі. Приємно бути ріднею знаменитості. Вона показала на високого юнака із сірими очима, вольовим підборіддям і рішучим поглядом. Рекомендую вам Джона Реттері. Ми збираємося з ним одружитися. Мередіт надався зустріти наступного відвідувача. О, мадемуазель Вільямс, минуло стільки часу, відколи ми бачилися. Тонка, тендітна до кімнати зайшла стара говернантка. Її погляд на мить зупинився на Пуаро. Затим перебіг на постать із квадратними плечима в добре скроєному твідовому костюмі. Анджела Уоррен підійшла до неї і усміхнулася. «Я знову відчуваю себе школяркою». «Я дуже горжуся вами, моя дорога», сказала мадмозель Вільямс. «Ви виявили мені честь». «А ця дівчина – це, мабуть, «Карла? Вона мене вже не пам'ятає. Вона ж була надто маленька». Філіп Блейк сказав роздратовано. «Що це все означає? Мені ніхто не говорив «Еркюль Пуаро» взяв слово. Я назву це екскурсією в минуле. Чи не хотіли би всі присісти? Таким чином ми будемо разом, коли з'явиться остання запрошена». І коли вона буде з нами, ми зможемо розпочати справу, заради якої зібралися. Ми викликатимемо привиди. Що за дурниці? Чи не збираєтеся ви зайнятися спіритизмом? Ні-ні. Ми тільки обміркуємо деякі події, які відбулися давно. Обміркуємо їх і, можливо, зуміємо побачити ясніше, як вони відбувалися. Що ж, Стосується привидів, вони не зможуть матеріалізуватись, але звідки нам відомо, що їх нема у цій кімнаті, хоч ми й не можемо їх бачити? Звідки відомо, що Еміас і Керолайн Крейль не перебувають тут і не слухають нас? Блейк сказав, це не має ніякого сенсу і замовк. бо двері знову відчинились і слуга оголосив, що прибула леді Діттишем. Ельза дітешем увійшла з тою оластивою їй надмірною зухвалістю і безцеремонністю. Коротко усміхнулася Мердіту, уважно і холодно глянула на Анжелу і Філіпа, сіла на стілець біля вікна на деякій відстані від останніх, розстебнула дорогі світлого кольору хутра і відкинула їх назад осягнувши поглядом кімнату, вона на мить зупинила зір на Карлі, яка також глянула на неї, роздумуючи, вивчаючи і осудливо. На її молодому і серйозному обличчі не було ворожості, лише цікавість. Ельза сказала: "Даруйте за спізнення, пане Поаро. Ви вельми люб'язні, що прийшли, мадам" Сесілія Уільямс стиха пирхнула. Ельза зустріла приховану в її очах неприязнь з абсолютною байдужістю. Вона сказала: Тебе я не пізнала б, Анджело. Скільки з тих пір минуло? Шістнадцять років. Еркюль Пуаро скористався згадкою про роки. Так, минуло шістнадцять літ з тих пір як відбулися події, про які ми говорили. Але дозвольте мені насамперед пояснити вам, для чого ми тут зібралися. В кількох словах він коротко виклав, у чому полягало прохання Карли і чому він прийняв її доручення. Я прийняв це доручення, аби встановити істину. Карла Лемаршан – Сидячи у великому кріслі, погано чула «поаро». Слова ніби линули здалеку. Прикривши очі рукою, вона непомітно вивчала обличчя п'ятьох присутніх. Карла не могла собі уявити, щоб хтось із них, із цієї п'ятірки, вчинив вбивство. Хто? Екзотична Ельза? Філіп із налитим кров'ю, обличчям? Милий? Симпатичний Мередіт Блейк, невмолима гувернантка, спокійна і здібна Анджела Уоррен. Чи могла вона, як би не намагалась, уявити одного з них вбивцею? Будь-кого. Можливо. Але можна собі уявити Філіпа Блейка, який у пориві гніву задушив жінку? Таке можна уявити. Мередіта Блейка, що погрожує злодію револьвером і випадково стріляє. Можна також уявити Анжелу Орен, яка стріляє з револьвера, але зумисне. І не ради себе, а коли б, наприклад, експедиції загрожувала небезпека. І Ельзу в якомусь фантастичному замку на дивані в східних шовках, яка наказує. Скинь негідника з вежі. Але навіть в найдикійшій фантасмагорії вона не могла уявити в ролі вбивці тендітну мадмазель Уільямс. Би коли-небудь убили б когось мадмазель Уільямс. Займайся своїм множенням, Карло, і не задавай дурних запитань. Убити будь-кого – це надто поганий вчинок. Карла подумала, здається я хвора, треба кинути ці думки. Краще, дурненька, послухай оту людину, яка говорить. Еркюль Пуаро вів далі. Така була моя місія – дати, як то мовиться, задній хід і промчати роками назад для того, щоб розкрити справжні події. Філіп Блейк перервав його. «Ми всі знаємо, що сталося». Претендувати на інше тлумачення подій – злісний обман. Так, обман. Брати гроші у бідної дівчини для того, щоб ствердити брехню. Пуаро не дозволив собі образитися. Ви говорите, ми всі знаємо, що відбулося. Говорите, однак, не думаючи. Прийнятна версія якихось вчинків зовсім не обов'язково є доказом правди. Якщо судити Реально, наприклад, вам, пане Блейк, не подобалась Керолайн Крейл. Це ваша особиста версія. Але будь-яка людина з невеликими психологічними здібностями може негайно зрозуміти, що правда тут прямо протилежна. Вас завжди тягнуло до Керолайн Крейль. Противлячись цьому захопленню, ви намагалися його загноздати – пригадуючи безперервно її недоліки і повторюючи весь час, що вона вам не подобається. Точно так же пан Мередіт Блейк відчував до Керолайн Крейль відданість, яка тривала стільки років, що перетворилася для нього в традицію. Розповідаючи про трагедію, він описує своє обурення поведінкою Еміса Крейля. Але неважко переконатися, що ця відданість протягом усього життя стерлася, і молода гарна Ельза Грієр була тою, хто захоплює тепер його розум і думки. Меридіт щось промимрив, але поро продовжував. Я пригадую про ці моменти тільки як ілюстративні приклади, хоч і вони мають своє значення у тому, що трапилося. Отже, я починаю свою подорож у минуле для того, щоб узнати все можливе про трагедію. Я розповім вам, як це зробив. Я мав бесіду з адвокатом-захисником Керолайн Крейль, з молодим адвокатом звинувачення, зі старим адвокатом сім'ї Крейлів, який близько знав їх усіх, потім з адміністративним секретарем фірми який був присутній на процесі, з інспектором поліції, котрому було доручено слідство, і я дійшов нарешті до п'яти свідків-очевидців. З усього цього створюється картина, комбінована картина, комплексний портрет жінки. І я взнав таке. Керолайн Крель жодного разу не протестувала не заявляла, що вона невинна, окрім одного разу, коли вона це стверджувала в листі, адресованому своїй дочці. На лаві підсудних Керолайн не проявляла ніякого страху, по суті не проявляла майже ніякого інтересу і займала весь час зовсім пасивну позицію, що в тюрмі вона була спокійна і врівноважена що в листі до своєї сестри одразу ж після винесення вироку вона писала, що спокійно зустрічає свою долю, яка їй судилася. І на думку всіх, з ким я мав бесіду, за одним винятком, особливо важливим. Так от, для всіх Керолайн Крель була винна. Філіп Блейк кивнув головою. Звичайно, була. Еркуль Паро не завважив цього, але моя роль полягала не в тому, щоб приймати вирок інших. Я повинен був вивчити свідчення сам, вивчити факти і переконатися в тому, що вони правдоподібні з психологічної точки зору. Для цього я уважно вивчив поліційне досьє. Мені також вдалося одержати в письмовій формі описання трагедії від п'яти свідків. Ці оповідання надто цінні, оскільки мають у собі деякі речі, яких не може бути в поліційних досьє. А саме, певні бесіди і інциденти, які з точки зору поліції не мали зв'язку з цією справою, Особисті міркування очевидців про те, що думала і що почувала Керолайн Крель, подібні свідчення не приймаються законом. Деякі факти зумисно приховані від поліції. Я мав можливість вивчити цю справу своїми власними засобами. Здавалося, не існує ніякого сумніву. У Керолайн Крель було досить мотивів для злочину. Вона Любила свого чоловіка. Він перед усіма визнавав, що має намір піти від неї до іншої жінки, а вона сама визнавала, що була ревнивою. Перейдемо від мотивів до засобів. Порожня пляшка з-під духів, у якій виявлено цикуту, була знайдена в одному з ящиків у її кімнаті. На пляшці відбитки пальців тільки Керолайн Крель. Під час допитів поліції вона визнала, що взяла пляшку в кімнаті, де ми перебуваємо зараз. На пляшці від Цикути також були відбитки її пальців. Я попросив пана Мередіта Блейка з'ясувати черговість, з якою п'ятеро покидали кімнату того дня, оскільки мені здалося неможливим щоб хтось із них міг взяти трунок у присутності решти п'яти. Виходили з кімнати за такою черговістю Ельза Грієр, Меридіт Блейк, Анджела Уоррен і Фірі Блейк, Еміас Крейль і останньою Керолайн Крейль. Крім того, пан Меридіт Блейк стояв спиною до кімнати, чекаючи, поки вийде пані Крейль. І отже, не мав можливості бачити, що вона там робила. Отже, у пані Крейль була така можливість. Я переконався, що вона справді взяла цикуту. Є непрямі підтвердження цього факту. Пан Мередіт Блейк сказав мені кілька днів тому, я ніби бачу себе біля цього розчиненого вікна, ніби вдихаю пахощі жасміну. Але... Події відбувалися у вересні, і жасмін, що росте біля цього вікна, уже не міг цвісти. Це звичайний жасмін, який цвіте у червні або в липні, а пляшечка від духів, знайдена в її кімнаті з залишками цикути, була спочатку наповнена духами жасміну. Вважаю таким чином справжнім фактом те, що пані Крейль вирішила викрасти цикуту і потаємно спорожніла пляшечку з духами, яку мала в сумці. Я перевірив це вдруге, коли попросив пана Блейка заплющити очі і спробувати пригадати черговість виходу гостей з кімнати. Духи Жасміну з моєї нособої хустинки негайно активували його пам'ять. Всі ми перебуваємо під значним впливом запахів. Так от ми підійшли до ранку фатального дня. До цього часу у фактах нема протиріч. Раптове викриття Медмазель Грієр наміру одружитися з паном Крейлем, підтвердження цього факту Емісом Крейлем і глибокий смуток Керолайн Крейль. Все це засновано на доказах не тільки одного свідка. Того ранку між чоловіком і жінкою відбулася сцена в бібліотеці. Перше, що було почуто, це сповнений гніву голос Керолайн Крейль. Ти і твої жінки. А потім продовження. Одного дня я вб'ю тебе. Фірі Блейк чує ці слова з холу, а мадмазель Грієр – з двору, з веранди. Затим вона чує, як пан Крейль вимагає від дружини бути благорозумною, і її відповідь – «Перш ніж допустити, щоб ти пішов до тої жінки, я вб'ю тебе». Незабаром після того Еміас Крейль виходить на двір і сердито наказує Ельзі Грієр іти позувати йому. Вона бере половер і направляється з ним. Досі нема нічого такого, що з психологічної точки зору здалося б неправильним. Кожен вів себе так, як і варто було чекати. Але зараз ми підходимо до дечого, що не сходиться. Пуаро перевів подих. Мередіт Блейк зауважує зникнення цикути, дзвонить своєму братові, зустрічається з ним на пристані і обидва піднімається на гору повз сад батарею, де Керолайн Крейль радиться зі своїм чоловіком про від'їзд Анджели до школи. Мені це здається дуже дивним. Між чоловіком і її дружиною відбулася жахлива сцена, яка закінчилася явною погрозою з боку Керолайн. І от, незважаючи на це, приблизно, Через 20 хвилин вона приходить до нього і починає обмірковувати банальну домашню проблему. Пуаро повернувся до Мередіта Блейка. У вашому викладі наведено деякі слова, які були почуті вами і нібито належали крейливи. Це було «Питання вже вирішено! Я потурбуюся про речі дівчини!» «Так, приблизно так і було!» Пуаро повернувся до Філіпа Блейка. «І ви підтверджуєте це?» Філіп Блейк нахмурився. «Я не пам'ятав цього, але зараз, коли ви нагадали...» «Так, щось говорилося про підготовку речей». «І говорив про це пан Крейль, а не пані Крейль». Еміас говорив, «Я чув тільки, як Керолайн сказала, що це...» Надто жорстоко для дівчини. Чи щось у цьому роді? Як би то не було, яке це має значення? Всі ми знаємо, що Анжела повинна була через день-другий відправлятися до школи. Паро сказав. Ви не розумієте всієї складності мого заперечення. Чому б Еміас Скриль займався речами дівчини? Адже це абсурд була пані Крейль, була мадмазель Уильямс, були покоївки. Потурбуватися про речі Анджели чисто жіноча справа, а не чоловіча. Філіп Блейк сказав роздратовано. Яке це має відношення до злочину? Ви вважаєте, що немає. А для мене це було першим фактом, який вразив своєю переконливістю. За ним безпосередньо Знайшовся другий. Пані Криль, жінка у відчаї, з розбитим серцем, яка тільки що погрожувала чоловікові і яка, напевно, збиралася покінчити життя самогубством. Тепер найдружелюбнішим тоном пропонує чоловікові принести туди пиво. Мередіт Блейк мовив настирливо. Це зовсім не дивно, адже вона мала намір убити його, Точно так само вчинив би кожний, щоб прикинутися. Ви вважаєте? Припустимо, що вона вирішила отруїти свого чоловіка і навіть дістала трунок. Внизу, в саду батареї, лежить у запасі пиво. Треба мати найменший розум, щоб ввести цикуту в одну з пляшок, користуючись відсутністю інших. Мередіт Блейк заперечив. Вона не могла так зробити. Пиво міг випити хтось інший. Так, Ельзо Грігер, ви хочете мене переконати, що прийнявши рішення вбити свого чоловіка, Керолайн Крейль зупинилася перед роздумом, чи не вбити і свою суперницю. Але не будемо аргументувати цю гіпотезу. Обмежимося фактами. Керолайн Крейль говорить своєму чоловікові, що надійшло йому холодного пива. Затим іде в дім, бере пляшку, приносить вниз, наповнює склянку і подає йому. Геміас Крель випиває і каже, сьогодні все має противний смак. Пані Крель знову повертається в будинок. Під час сніданку вона веде себе цілком нормально. Розповідали, що вона була трохи стурбована і заклопотана. Але це нам нічого не дає. Оскільки існує критерій, з якого можна було б зрозуміти поведінку вбивці. Є вбивці спокійні і вбивці нервові. Після сніданку Керолай знову спускається в сад батарею. Вона знаходить чоловіка мертвим і чинить так, як і варто було чекати. Хвилюється і посилає гувернантку подзвонити по телефону, викликати лікаря. Тут ми підходимо до факту, який раніше не був відомий. Пуаро зупинився і запитав мадмазель Вільямс, «Ви нічого не маєте проти?» Мадмазель Уільямс дещо зблідла. «Я не зобов'язувала вас зберігати таємниці». І Пуаро розповів спокійно, але з великим ефектом, те, що бачила мадмазель Уільямс. Ельза дитишем неспокійно вертілася на своєму стільці, проникливо глядачи на маленьку, непомітну жінку, що сиділа у великому кріслі. Вона запитала її недовірливо. «Ви справді бачили, коли вона це робила?» Філіп Блейк зіскочив. «Але цей факт остаточно пояснює все. Раз. І назавжди це визначає всі події». Ель Пуаро подивився на нього поблажливо. «Не обов'язково». Анджела Уоррен мовила різко. «Я не вірю. Короткий промінь ворожості блиснув у її погляді, спрямованому на гувернантку». Мередіт Блейк смикав вуса, обличчя його було схвильоване. Тільки мадемуазель Уір'ямс залишалася незворушною. Вона сиділа надто рівно. На її щоках з'явилися дві яскраві плями. «Це те, «Що я бачила?» – рішуче заявила вона. Пуаро чітко мовив. «Зрозуміло, у нас є тільки ваше твердження». «Це у вас є тільки моє твердження». Сірі, неспокійні очі втупилися в Пуаро. Але я не звикла, щоб сумнівалися в моїх словах. Еркюль схилив голову на знак вдячності і домовив. «Я...» Не сумніваюся у ваших словах, мадмазель Вільямс. Те, що ви бачили, сталося саме так, як ви це виклали. І дякуючи тому, що ви бачили, я зрозумів, Керолайн Крейль невинна. Вона не могла бути винною. Вперше висока молода людина з серйозним і уважним обличчям Джон Реттері заговорила. «Цікаво було б довідатися, чому ви так говорите, пане Пуаро». Той повернувся до нього. «Звичайно, я скажу. Що побачила мадмазель Уильямс?» Вона побачила, як Керолайн Крель хапливо витирала відбитки пальців. Потім притиснула пальці свого мертвого чоловіка до пляшки з-під пива. «До пивної пляшки, прошу вас це запам'ятати». Але ж цикута була у склянці, а не в пляшці. Поліцією не було знайдено середів цикути в пляшці. В пляшці ніколи не було краплі цикути. А Керолайн Крель не знала цього. Вона, завбачувана вбивця свого чоловіка, не знала, як він був отруєний. Вона гадала, що трунок у пляшці. Мередіт заперечив. Але чому? Пуаро перервав його. Саме так. Чому? Чому Керолайн Крейль намагалася з таким відчаєм підтвердити теорію самогубства? Відповідь на це має бути досить проста. Тому що вона знала, хто його отруїв, і була готова зробити все, стерпіти, що завгодно, аби... Підозра не впала на ту людину. Хто ж міг бути тією людиною, яку захищала б вона? Філіп Блейк чи Мередіт? Ельза Грієр чи Сесілія Уильямс? Ні, була лише одна людина, яку вона хотіла б захистити будь-якою ціною. Медмазель Орен, ви принесли останнього листа, якого написала вам сестра. Я хотів би прочитати його для всіх? Анжела Уоррен відповіла, ні. Але, мадмазель Уоррен, Анжела підвелася. Я дуже добре розумію, що ви хочете мені приписати. Ви хочете сказати, що я вбила Еміаса Крейля, і моя сестра про це знала. Я відкидаю це звинувачення з усією твердістю. Поро сказав, лист. Лист був тільки до мене. Поаро кинув погляд туди, де наймолодші сиділи разом. Карла Лемаршан сказала, «Я дуже прошу, тьотю Анджело, зробіть, будь ласка, так, як просить пан Пуаро». Анджела Уоррен сказала з гіркотою, «Ну от, Карло, у вас зовсім немає почуття благопристойності. Це була ваша мати, ви...» Голос Карли прозвучав чітко і схвильовано. «Так, це була моя мати, і тому, що це була моя мати, я маю право вимагати цього від вас. Бажаю, щоб лист було прочитано». Анжела Уоррен поволі витягла сумки листа і подала Пуаро. Вона сказала з гіркотою, «Краще б я ніколи вам його не показувала». Одвернувшись, вона почала дивитися у вікно. У той час, коли Еркюль Пуаро читав листа Керолайн Крель, сутінки все більше проникали у всі закутки кімнати. Карла відчула раптом, ніби хтось іще присутній у лабораторії, набирає певної форми, слухає, дихає, жде. Голос Еркюля Пуаро урвався. Потім його почули знову. «Ви всі, звичайно, погодитеся» що це дуже цінний лист, тому що помічаємо в ньому одне важливе упущення. Він не містить ані найменшого протесту, що стосувався в її невинності. Анжела Орен сказала, не повертаючи голови, це даремно. Так, мадемуазель Орен, це було даремно. Керолайн Крейль не повинна була говорити своїй сестрі, що вона невинна тому що вона знала, що її сестра певна в цьому, що в неї були найвагоміші підстави про це знати. Єдина турбота Керолайн Крель полягала в тому, щоб втішити, заспокоїти сестру і усунути можливі зізнання з боку Анджели. Вона весь час повторювала «Все прекрасно, моя дорога». Анджела Уоррен сказала «Ви не можете цього зрозуміти. Вона хотіла... Щоб я була щаслива. І все. Так, вона хотіла, щоб ви були щасливі. Це безперечно. Але не про дитину, думала вона. Це вона зробить пізніше. Ні, її сестра займає всі її думки і позбавляє всіх інших турбот. Сестру треба заспокоїти, треба підбадьорити, підтримати, щоб вона прожила своє життя щасливо і мала Успіх, для того щоб ярмо сприйняття Мадемузель Анджелою жертви пані Криль не було занадто важким. Керолайн додає цю багатозначну фразу варто сплачувати свої борги. Ця фраза пояснює все. Вона цілком стосується того Христа, який несла Керолайн усі ці рокістих пір, як у пориві нестримної злості. Кинула пап'є у свою сестру, спотворивши її на все життя. Тепер, зрештою, знаходиться нагода сплатити свій борг. І якщо це могло послужити втіхою, я твердо переконаний, що з виплатою цього боргу Керолайн Крейль знайшла мир і душевний спокій, яких не знала ніколи раніше» переконану у виконанні свого обов'язку, її вже не могли турбувати неприємності процесу і загального осуду. Дивно говорити подібні речі, але в ті хвилини вона мала підстави бути щасливою. Так, навіть більше, ніж ви собі уявляєте. І я це зараз доведу. Пуаро на хвилину замислився, а потім знову. Ви помічаєте, що при такій версії все стає зрозумілим щодо реакції Керолайн? Погляньте на весь ланцюг подій з її точки зору. Насамперед попереднього вечора трапляється випадок, який нагадує їй про гірке її отроцтво. Анжела кидає в Еміаса Креля той же предмет, яким вона вдарила сестру багато років тому. Анжела кричить, що хотіла бачити Еміаса мертвим. Затим, наступного ранку, Керолайн заходить у колишню оранжерею і бачить, що Анжела бавиться з пивними пляшками. Пригадуєте слова мадмазель Уільямс? Анжела була там. На її обличчі був вираз вини. Вини, тому що вона обдурила її. Це був смисл, якого надавала мадмазель Уільямс. Але для Керолайн вирослиця раптово захопленої Анджели міг мати зовсім інший зміст. Не забувайте, що і раніше бувало, принаймні не раз, що Анджела підсовувала всяку всячину в напої Емісові. Керолайн бере пляшку, яку їй дає Анджела, і несе вниз до батареї. Там спорожняє в склянку Еміасові, який, випивши пиво одним духом, морщиться і каже, сьогодні все має противний смак. Керолайн тоді що нічого не запідозрює, але після сніданку вона знову йде в батарею і знаходить свого чоловіка мертвим. Вона ніскільки не сумнівається, що він отруєний, проте вона його не отруювала. Хто ж тоді? І раптом її пронизує здогадка. Погроза Анжели – вираз лиця Анжели, коли вона була застигнута над пляшкою. Навіщо вона це зробила? Дитяча помста, можливо, без наміру вбити, а тільки напаку стати. А можливо, дівчина вчинила все це задля неї, Керолайн? Може, вона зрозуміла і обурилась, що Еміас кине її сестру? Керолайн пригадую, о, як ясно пригадую свої власні, бурхливі і нестримні емоції того часу, коли вона була в анджелиному віці. У її думках виникає одна єдина думка, як же захистити анжелу. Анжела вовтузиться з пляшкою. Відбитки її пальців повинні бути на пляшці. І Керолайн швидко витирає її, наводить блиск. Якщо переконати всіх, що Еміс покінчив життя самогубством, треба, щоб знайшли відбитки його пальців. Вона намагається притиснути вже мертві пальці до пляшки, мучиться з усіх сил, увідчи і стежачи, щоб ніхто не прийшов. Коли все це передбачення прийняти за правду, решта подальшого сходиться. Її безперервна турбота про Анжелу Настирлива вимога, щоб дівчину відвезли. Тримали поза всім, що відбувалося, її страх, щоб Анжелу не допитували в поліції більше, ніж це варто. І зрештою, її наполягання відправити якнайшвидше Анжелу з Англії до початку процесу. Весь час вона була під страхом думки, що Анжела може не втриматися і зізнатися. Правда? Анджела Уоррен поволі повернулася. Її жорстокі і презирливі очі по черзі пронизали всіх. Вона сказала, «Ви всі дурні, всі, хто зібрався тут. Хіба не розумієте, що якби я зробила це, то зізналася б, я ніколи не дозволила б Керолайн страждати за те, що зробила я». Порос сказав, але ви мали справу з пивом. Так, я мала справу з пивом. Повро повернувся до Мередіта Блейка. Послухайте, добродію, у своєму викладі подій ви стверджуєте, що чули якесь шарудіння в кімнаті, яка під вашою спальнею. Саме того дня, коли відбувся злочин, Блейк ствердно кивнув головою. Але то була кішка. Звідки ви знаєте, що то була кішка? Я не, не пам'ятаю вже, але то була кішка. Я абсолютно впевнений, що кішка. Вікно було розчинене настільки, щоб вона могла пролізти. Але воно не було закріплено у тому положенні. Воно могло розчинятися. Людина могла відхилити його і вільно пролізти. Так, але я знаю, що то була кішка. Ви бачили кішку? Ні, я не бачу, і все ж я знаю. Я вам зараз скажу, чому ви так думаєте. Між іншим, я підкажу вам наступну гіпотезу. Того ранку хтось міг залізти до вашої лабораторії, узяти будь-що з полиці і знову піти непоміченим. Проте, якщо та людина з Олдер Беррі, то вона не могла бути ні Філіпом Блейком, ні Ельзою Грієр, Ні Еміосом Крейлом, Ні Керолайн Крейль. Ми добре знаємо, Що робили ці четверо. Лишається Анжела Уоррен І мадмазель Уільямс. Мадмазель Уільямс Була тут. Ви навіть зустріли її, Коли виходили. Вона сказала, що шукає Анжелу. Анжела пішла рано вранці купатися. Але мадмазель Уільямс Не бачила її ні у воді, ні на скелях. Вона легко могла перепливсти до протилежного берега, що вона і зробила того ранку, коли купалася разом із Філіпом Блейком. На мою думку, вона плавом перебралася сюди, піднялася в будинок, залізла у вікно і взяла дещо з полиць. Ганжела Орен сказала, «Нічого подібного я не робила, ні в усякому разі. Ага». Урочисто вигукнув паро. «Ви пригадали. Ви мені сказали, що для того, аби зіграти злий жарт з Еміосом Крейлем, ви викрали невелику кількість того, що назвали кошачими ліками. Так ви його назвали?» Мередіт Блейк вигукнув. «Валер'янка, звичайно, це вона. Так, це і переконало вас, що в кімнаті побувала кішка. У вас надто тонкий нюх. Ви відчували слабкий, неприємний запах валеріанки, і у вашій свідомості осіло. Кішка. Кішки обожнюють валеріанку, і ладні куди завгодно йти за нею. Валеріанка досить неприємна на смак, і ваша попередня оповідь навела витівницю мадмазель Анджелу на думку підлити трошки в пиво своєму Шуринові. Знаючи, що він завжди вживає його в однодух, Анджела Уоррен здивовано мовила. Невже це було того дня? Я прекрасно пригадую, що брала валеріанку. Пригадую, коли я виймала пиво, якраз увійшла Керолайн і ледве мене не спіймала. Звичайно, я це пам'ятаю, але ніколи не пов'язувала це з тим днем. Звісно, ні, тому що у вашій свідомості між цим не було ніякого зв'язку. Для вас це були два зовсім різні випадки. Один із них належав до категорії ваших звичайних витівок, а другий перетворився в трагедію. Але я помітив це, коли ви мені відповідали, що хотіли підлити Еміосові в напій, але не встигли це зробити». «Тому що я цього і не зробила». Керолайн зайшла якраз тоді, коли відкривала пляшку. О, Анжела жахом вигукнула. «І Керолайн подумала, подумала, що я...» Вона замовкла, оглянулася довкола і сказала тихо. «Природно, якщо ви всі подумаєте також...» Після паузи вона продовжувала. «Я не вбивала Еміаса». Ні жартома, ні з якихось інших мотивів. Коли б я це зробила, то ніколи не промовчала б. Мадемуазель Уільямс сказала з натхненням. Звичайно, ні, моя дорога. Вона поглянула на Еркюля Пуаро. Кількі дурень може про це подумати. Еркюль Пуаро мовив стримано. По-перше, я не дурень. А по-друге, я цього зовсім не думаю. Я прекрасно знаю, хто вбив Еміаса Крейля. Він зробив паузу. Існує завжди небезпека сприймати факти, ніби доведені, тоді як насправді вони зовсім не доведені. Повернімося до становища в Олдербері. Ситуація стара як світ. Дві жінки і один мужчина. Ви прийняли як незаперечний той факт, що Еміас – мав намір кинути свою дружину заради іншої жінки. А я підкажу вам гіпотезу, що він ніколи не мав такого наміру. Він і радніше захоплювався жінками. Щоправда, вони були вже з певним досвідом і від нього багато не чекали. Цього разу, однак, вона чекала, бо вона зовсім не була жінкою. Це була зовсім молода дівчина, в любові її мислення було надзвичайно примітивне, вона бачила в ній тільки одне. Маючи до Емія Сакреля глибоку пристрасть, яка захоплювала її цілком, вона гадала, що й він має до неї такі ж почуття. Вона гадала без усякого сумніву, що це на все життя, думала, не питаючи його, що він залишить дружину. Але чому, поцікавитись ви, Еміс Крель залишив її в цій непевності? Моя відповідь така – картина. Він хотів закінчити свою картину. Для декого це здається малоймовірним, але не для тих, хто знає людей мистецтва. Ось, по суті, ми прийняли це пояснення. Тепер бесіда Креля – з мерідітом Блейком стає цілком зрозумілою. Крейль, хоча і у замішанні, але поплескує по спині Блейка і оптимістично запевняє, що все скінчиться добре. Для Еміоса Крейля, бачте, все надто просто. Він пише картину і до деякої міри стриманий тим, що називаються парою ривнивих жінок. Але жодній з них не дозволяє втручатися в те, що для нього найважливіше в житті. Якщо він скаже Ельзі правду, все покінчено з картиною. Можливо, він навіть щиро обіцяв Ельзі на перших порах свого чуттєвого піднесення, що залишить Керолайн. Чоловіки говорять подібні речі, коли закохані, а можливо, тільки дозволив їй передбачити це. Йому байдуже, що думала Ельза. Нехай, мовляв, думає, що їй завгодно, аби спокійно позувала ще день-два. А після він скаже правду, що між ними все скінчено. Він ніколи не був особливо делікатним у подібних ситуаціях. Думаю, спочатку він навіть доклав зусиль, аби не розпочинати історії з Елізою. Він попередив її, що за людина. Але вона нічого не хотіла знати, кинулася на зустріч своїй долі. Для такого чоловіка, як Еміас Крель, пригоди з жінками були свого роду грою, чесною грою, з рівними шансами з обох сторін. Якщо б ви його запитали, він легко відповів би вам, що Ельза ще молода, що все це в неї мине. Ось як міркував Еміас Крель. Його дружина була, по суті, єдиним створінням, яке він справді любив. Проте він не особливо турбується про неї. Вона, мовляв, повинна потерпіти всього лише кілька днів. Він розсердився на Ельзу через те, що та вибазікала перед Керолайн зайве, але продовжував вірити з властивим йому оптимізмом, що все налагодиться. Керолайн пробачить його, як уже пробачала стільки разів. А Ельза? Ельзі нікуди діватися, як він висловився. Вона змушена бути проховтнути пігулку. Ось наскільки простими були життєві проблеми для такої людини, як Емія Скриль, І все ж мені здається, що того останнього вечора він був серйозно стурбований з приводу Керолайн, а не з приводу Ельзи. Можливо, він зайшов до її кімнати, а вона відмовилася з ним розмовляти. Принаймні після неспокійно проведеної ночі він по сніданку відвів її вбік і розповів усю правду. Мовляв, був у нього гріх зельзою, але вже все позаду. Як тільки він закінчить картину, її більше ніколи не побачить. У відповідь на ці зізнання Керолайн Крель вигукнула обурена. «Ти і твої жінки!» Ця фраза, як бачите, ставила Ельзу в категорію інших, які з'явилися і зникали в його житті. І вона гнівно додала «Одного прекрасного дня я вб'ю тебе!» Вона була надто опечалена і обурена його жорстокістю у ставленні до дівчини. Коли Філіп Блейк побачив у холі Керолайн, вона думала про Ельзу. Що стосується Креля, то він, вийшовши з бібліотеки, зустрів Ельзу з Філіпом Блейком і зволів їй йти донизу позувати. Він, звичайно, не знав, що Ельза Грієр була до того на веранді біля вікна бібліотеки і все чула. Виклад бесіди, зроблений нею, Пізніше не відповідає дійсності. Не забуваєте, окрім її слів, ніякого іншого підтвердження не було. Уявляєте, яким було для неї ударом добітатися правду, сказану з такою жорстокістю. Мередіт Блейк пояснив нам, що наступного дня після обіду, чекаючи виходу Керолайн із цієї кімнати, він стояв біля дверей спиною до неї і розмовляв з Ельзою Грієр. А це значить, що вона стояла обличчям до нього і отже могла бачити через його плече все, що робила Керолайн. Таким чином, вона була єдиною людиною, яка могла бачити, як Керолайн взяла трунок. Вона нічого не сказала, але пригадала про це, стоячи біля вікна бібліотеки. Коли Еміас Скрель вийшов, вона, мотивуючи тим, що їй потрібно взяти половер, пішла на гору в кімнату Керолайн шукати трунку. Одна жінка знає, куди може щось сховати інша. Вона знайшла таким чином цикуту і, потурбувавши, щоб не стерти відбитки пальців на пляжці і не залишити своїх, витягла рідину з допомогою піпетки, якою наповнюють авторучки потім зійшла донизу, через деякий час вона налила трунок у пиво, яке Еміас хильнув за звичкою. Між тим Керолайн Крель все більше хвилювався. Коли вона побачила Ельзу, що піднімалася до будинку, цього разу справді, щоб взяти половер, Керолайн прошмигнула в сад батарею і, так би мовити, притиснула чоловіка. Те, що він надумав, ганебно. Вона не може припустити подібного. Така поведінка, вставлені до дівчини, надзвичайно жорстока і груба. Еміас, розсерджений, що його перервали, сказав, що це питання вже вирішено. Як тільки він скінчить картину, потурбується про речі дівчини. Тут почулися кроки братів Блейків. І Керолайн виходить і зворіт трохи знієховіла, бормочучи щось про Анжелу, про школу і про те, скільки в неї ще мороки. Природно, брати вирішили, що почута ними бесіда стосувалася Анжели. А фраза «Я потурбуюся про речі для дівчини» перетворилася «Я потурбуюся про підготовку речей для дівчини». А Ельза? З половером в руці спускається стежкою спокійна, радісна і знову починає позувати. Вона розраховувала безперечно на те, що підозра впаде на Керолайн, у її кімнаті знайдуть пляшку з-під А тут ще і Керолайн зіграла їй на руку, принісши чоловікові холодного пива і наливши йому в склянку. Еміс перехиляє склянку, морщиться і каже «Сьогодні все має противний смак». Ви розумієте, наскільки багатозначна ця репліка. Все має противний смак. Отже, було і щось інше до цього пива, що мало поганий смак. І цей смак залишився у нього в роті. І ще одна річ. Філіп Блейк розповів, що Крейль злегка хитався і навіть запитав себе, чи не п'яний я. Це легке хитання було першою ознакою ефекту Цикути, отже, труну був даний йому дещо раніше, ніж пиво з льоху. Ельза Жгрієр позує біля сірої стіни. Оскільки вона повинна була вдавати, що він нічого не запідозрив до того, коли вже буде запізно, вона розмовляє з Еміосом Крейлем веселим і природним голосом. Через деякий час побачила Мередіта Блейка на лаві. Махнуло йому рукою, і на очах у нього ще добросовісніше стала грати свою роль. А Еммяс Крейль, людина, що ненавиділа біль, малює і далі з особливою наполегливістю, поки руки і ноги його вже стають кволими, а язик німіє. Він упав на лавку, знесилений. «Гонг у будинку!» Подзвонив на обід, і Мередіт піднімається і йде до батареї. Думаю, що за цей короткий проміжок часу Ельза залишила своє місце, біжить до столу і витискує останні краплини трунку в склянку з-під пива. Від пипетки вона позбавилася на стежці по дорозі до будинку, розтерши її в порошок. Біля воріт вона зустріла Мередіта. Світло там засліплює, коли вийдеш з тіні. Мередіт бачить не дуже добре. Він бачить тільки свого друга, який лежить на лавці у звичайній позі, і його очі спрямовані на картину з непорушним злим поглядом, як він це описує пізніше. Геркуль Пуаро зробив жест у бік картини на стіні. «Я... Зрозумів це першої ж миті, як побачив полотно. Це дуже і дуже видатна картина. Тому що це – портрет вбивці, намальований її жертвою. Це образ дівчини, що дивиться на улюбленого, який перебуває в лабетах смерті. Наслідки в мовчанні, яке настало, мовчанні жахливим, зловіснім, поволі палало проміння згасаючого дня. Останній відблиск зник за вікном, що освітлювала темну голову, і світлі хутра жінки, яка сиділа там, Ельза діттишем, зробила ледь помітний рух. І сказала: Виведіть їх звідси, меридіти, залиште мене на одинці з паном Поаро. Вона сиділа непорушно, поки двері не зачинилися. Ви надто розумні, чи не так, пане Поаро? Той не відповів. Чого ви чекаєте від мене? Визнання? Поаро похитав головою. Ельза сказала: але у мене для цього немає найменшого наміру, і я нічого не визнаю. Все, що ми говорили тут, ні до чого. Тут тільки наші словеса. Саме так. Я хотіла б знати, що ви думаєте робити. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб добитися від влади посмертної реабілітації Керолайн Рейль. Ельза, розсміялась. «Який абсурд! Реабілітація за вчинок, якого вона не робила!» Потім вона запитала. «А як зі мною?» «Я подам свої висновки компетентним особам, якщо вони визнають за можливе розпочати проти вас справу. Мабуть, вони так і зроблять. Однак, можу вам сказати...» що, на мою думку, нема достатніх доказів. Це тільки висновки, а не факти. Крім того, напевне, вони не будуть особливо домагатися розпочинати процес проти людини з вашим соціальним становищем. Тільки в особливих випадках. Ельза сказала, це мене не турбує, якщо я повинна всидіти на лаві... Підсудних, боротися за своє життя, можливо, тоді щось і було б. Трохи життя, трохи хвилювань може статися, що це мені сподобається. Вона уважно подивилася на нього. Ви вважаєте, що мене хоч у якійсь мірі хвилює почуття мого чоловіка? Ні, не вважаю. Власне, я не думаю, що будь-коли взагалі у вашому житті вас цікавили почуття іншої людини, але тоді ви могли бути значно щасливішою. Ельза різко запитала, чому ви мене жалієте? Тому що ви дитина, якій ще треба багато чому навчитися. Чому ж саме? Всіх почуттів дорослих жалості, симпатії, розуміння. Єдине, що вам відомо, що ви колись знали, це любов і ненависть. Еліза сказала, «Я бачила, коли Каролайн брала цикуту. Я подумала, що вона хоче покінчити життя самогубством. Це спростило б усю справу. А наступного дня вранці я довідалась – він сказав їй, що я йому байдужа, що він любив мене, що все скінчиться, як тільки він закінчить мій портрет. Керолайн нічого хвилюватися, сказав він їй, і їй стало мене жаль. Ви розумієте, що це для мене значило? Я знайшла трунок і дала йому. Я стояла там і дивилась, як він вмирає. Ніколи я не відчувала себе щасливішою, повною сил. Я дивилась на нього, як він вмирає. Вона розкинула руки і не розуміла, що вбиваю себе, а не його. Після того я турбувалася про те, щоб вона потрапила в пастку. Але це мені не допомогло. Я вже не могла їй будь-чим зашкодити, їй було все байдуже. Вона пройшла крізь усе і врятувалася від усього. І вона, і Еміас врятувалися. Удвох вони пішли кудись, що для мене недосяжне. Вона не померла, а я померла. Ельза діттешем встала, подалася до дверей. Затим різко обернулася і мовила – Знову я померла. Назавжди.